Ashti, haq, hajde, sa shqiptarë shqiptar ka të shkollu më që përgjizje sa shqiptarë janë të shkollu më shti me mi janë, qindra mi janë që ka me po, ajde urna, ku i ke? ku i ke? ajde urna ku i ke, a ka përgjizje? në po për i pisim ato, jo juve që e një në gjami në po i pisim ato që ka i shkollu? magister i qka i magister? i kimis e ke gjithë allahum? i fizikës. Allahun e këtë jetë, a i shërbena ti, matematikën, a ke dhun shërbimin e fastone, a ke dhun, a ke vu, islamizu, a ke dhun shërbimin tënë, a ke dhun shërbim, jo, vëllë. O, oh, doktor, medicinën që e këtë së dhju, a ke dhun shërbim, a ke dhun shërbimin e Allahut e kam pjallëm. Jo, Allah, po më zdalë dë një mështashtë, a halat me atë Allahina? Kësi kanin umërt, ma, ma, e Gjermanët prapë prap Gjermanët e kanë shkensën në shërbimin e zotit këto Gjermanët që janë modern e kanë shkensën në shërbimin e zotit e prapot kalzoj se në Gjermani e existon o ju intelektualet shqiptar në Gjermani e existon spitale jo spitale spitale në emnin Josef Krankenhaus Josef Krankenhaus Spitali i Jozefit, i sheh i spitali fetar, në spital vend popi me të pa asnjë ke hallët, vend prit ti zakonisht jo kështu, zakonisht me vizituave me prit, mos po të mungon ndonjë semti elbet këtu. Mos ke një mungesë këtu. E po mirë vllaj jam i dashur pra, ti çi po dën ne vroj çi s'mpo shkon prej thes. Ti çi do kul shkoish atje, un do të kausoj. Kur gje, në stavan, njëzë, të shkoish atje, stavan më ngjesh vend prit ti me vizitu e qadra, a i ka armen vizitu të kompin tiron prifti italian, kompin e kosovarve 100% musliman me gra, me cul, me bura me fmi, me plesh, me kejt as nja kryshter veç prifti për italie që i din shqip pasër me fond njër ka hapë shkollën filore dhe të mes me në kamp mrena në kamp të përqendrimit të përkoshem edhe a i gjemë vetron të silën shkun me qu një ilmihal edhe një fletush përnat kamp E parzullja ai ta ju ske ni pund këtu. O dashur, po kur më neve na duan qerth zota këshëm. Kur na aq spoj duan më qerve na mos me pas drejtë në anë ton mi fam foj, mi thot mi, mi fol. Kur prit italianu bomba ja afër. Oj ju intelektual shqiptar. Oj ju që keniën min Hasani Husin, e Recep e Isni e, e, e Beçir e Salim. Oj ju të humbur. O ju që keni humbe dhe humbe të mas juve qërë Ju humbe të mas juve qërë Këtan ju Allah Ju e keni bot juven Ju veç thuni popullit ju Po, zote eksistone dhe duhet adhuruar ata Svegimet na i bojmë E humbe të humbe të humbe të vëtë E dhe e humbe, humbe, humbe të popullin E humbe të jafalet ju popullin qërëve me një cokollatë Edhe me një krich mos më na lënë edhe më thon fjalën ton. Ju marruat jam këmbën stenkov si pun shkop, i than jam veton që ia dhanë një fletushkë, aty anata shkruan Bismillahirrahmanirrahim, na jemi musliman edhe nëse kushtet duhet të jetojmë të pastër. Kto shkruan fletushkën tonë që kemi përgatitur, duhet lahemi, duhet pastrohemi. Na kur skemi ujë duhet marrim te mum, na duhet jetojmë të pastër edhe nën këmb pranë thojt, edhe nën pastronu as sa ka mundsi të mua bete ato gjem të qunë, i rëmin gjem të tonë, prea tise, a na tash a, a kështu than ato, na apur në thez, ma lajn tash kemi pun këtu, që që që që që tash, <laughs> do me thonë se na laun për njëm shmi, ditën e bajramit, apo, kuri kemi katin e mirë, kravatën e mirë, edhe baklavën e mirë, urlo, e a rib, kur si kemi këto, kur si kemi këto, O vllalljen. Ka pasni shoqi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam me ka pasni Ibn Abu Salema. Ai tha ne ditat me te zeza te kontratas Muhammad Mustafas me Suheilin. 3 vite me radh ne Mekka. Tan mor qendrim qe afirat mos me ushit muslimanve mos me blepe tipe. Mos me udhon grada mos me mar prejateve. Mos me udhon pazaras mos me ufal. Mos me li pohade mos me mar uha prejateve. Kjo ka zgatë tri vite, le kontrata letër ishte e varme në qabe, ka thonë Ebu Salamat, dere ati arriti puna, dere ati shkoj puna larkë sa qininat, do la unër shkratin me der një ujë, me prish një abdesna i thujmë. Fa e ndjeva nga ujë, nga urina, nga urina, urina imë, një përshparitje lëkura, e u la dorën e kapatë, edhe qovan shpi gruja jeme, e lajtja ta e zeu pakë dhe hangrëm me cullët, ishte ajo një likur e një hajvanit që kishë ngur para mujve, këta e zin ato e hangren, po nuk diskutun ato ashe Allah u këtu shtja jo nuk thane ato, e ku, ku ashe Allah e me janë i mu, se ne dhe di shka më dokon, se për na dokon se na duhet me nejt bashkë jemi të kryun për kam kryç e dika na duhet me gje shka na thot, po, juve shrenu se na ja luim ta nejnë ashti për juve ashtu mu për më dokon se na i kemi fitu bingët Na i kemi fitu bindjet se na duhet me i pas dur të lime të lame me sapon misk Të fërkom mirë se qërë ato, ato qërë përshka e na të duhet me bërë di shka Edhe na ja kontestuim të ne apedojmë Allah, na s'pedojmë Kur tjetë di lëdojmë, kur tjetë vrandë, për, përshka me naubo, vrand? na ubon e me vrandë Na s'ban me na ubon vrandë neve Na duhet dajma këfëllt me pas Jo, na jemi musliman, nas duhet, nas e mi musliman, na s'duhet, na se kemi këfëllt asni hare Besimit islam se kanë këfëllt gjithmonë I tha njënë i Rasullullahi të rështë të selam Tha ja Rasullullahi të rështë ja të selam Tha ja Muhammad Kam interesim të gjall Tha me panu të antome Tha kam interesim gjall Me obo muslimanci Me hinë të aborin të tanë I tha Rasullullahi të rështë të selam Pregadit ju varëfërrien Kështu i tha Tha po unë përdu me qenë gjennet me tije Aj, jam ojti pak Më njënë qëtërtas të, të emramja Të pika e fundit Tha përdu me qenë gjennet me tije ta pregadit ju varëfërijës. Se me muhe, me muhe, ka thore sëullare, se të selam, dush me qeni durushëm shumë, me muhe dush me i 7.03 harën lufta. A i 7.03 lufta i zhvilloi, në 28 mori ai vet. I banan sahabet. a i pjesë vetë, dherin 3.06 i banën sahabët, a sahabët shokte ati, të i 7.03 numërin i kanë organizu ato. 7.03 harën lufta. Na përgatitë u varfëris. Do të thon, ti dush më i dhon pasurinë aty, dush më i dhon gjemtat aty, dush më i dhon vajzat aty, dush më i dhon pasurinë tonë aty, dush më dhon vetveten aty. Ngash. Apo do të bëjën me, me mua? Sa përgatitë u varfëris?